לא ידעו שבעה, והם מרועים, לא ידעו הבין, כולם לדרכם פנו, איש לבצעו מקצהו. עתיו אקחה יין ונשבעה שכר, והיה חזה יום מחר גדול יתר מאוד.